istinski naslednici vjerovijesnika, koje ne možete čuti sa nogotarski, nego samo sa sunetskih mimber. Hvala <muchan> što pratite. أشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعطي الله ورسوله فلا يضره إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محتساتها وكل محتسة بدعة وكل بضعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في كتاب الكريم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام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 Njega hvalimo, od njega pomoć i uputu molimo. Koga Allah žele vala uputi na pravi put, kada bi se iskupili svi ljudi i džinni da ga odvrate s pravog puta, neće moći. A kada nekog Allah žele ostavi pravednu zabludi, kada bi se svi ljudi i džinni okupili da ga uputi na pravi put, neće to moći. Svećemo da nema drugog isti, istinskog božastva osim jednog jedinog Allaha tebara tebara ta'ala, I sveđećimo da je Muhammad sallallahu alaihi sellem njegov robi, njegov poslanik koga je poslao sa istinom do sudnjega dana. A zatim, s Allahom dozvolom, danas ću probati da da kažem nešto o Allahu djelevala knjizi, o Kur'anu. Jer Kur'an je Allaho vječni govor i Allaho govor koji je dao i koji je spustio iz na sredav nebesa čovečansku, kako ljudima, tako i džinima da ga slijede i da se po njemu, po njemu vladaju. Da ga začu, znajmo da je Kur'an vječni Allahov govor, koji je ne izmijenje do sunjega dana, ostaću onaka kako ga Allah želevara objavio. Kur'an je dar i poklon od Allah želevara cijelom čovečanstvu. I Kur'an je plemeniti izazov, izazov svim ljudima od Od ko je Kur'an objavljen pa sve do dana osjeće jedan vječni izazov za sve onih koji, koji ne žele da ga i za sve onih koji ga smatraju lažnim i koji govore da nije od Allaha nego da je to poslanik sve sve sve sve sve sve sve sve sve sve dana osjeće jedan vječni izazov na koji neće nikad moći da odgovore. Nisu tada mogli odgovoriti, niti će moći sada niti do sunnjega dana. كاج الله <سؤال> جل وعلا سيموني ما کوئی کو ایمایو سوملو بعد یوز بالله من الشیطان الرجیم ام یقول نفتر قُل فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ کاج الله جل وعلا زرونی دا گووری دا گووری از میشلا دا Dođite vi sa jednim Kur'anim sličnim ovim. Napišite, napravite, dođite sa ovakvim Kur'anom sličnim ovim i pozovite svo vaša božastva kao božava sa mimu Allah sa barakotala, ako u istinu govorite. Allah, Allah dakle, izaziva ljude i džinne i stavlja ih pred jedan, pred jedan ispit i jedan izazov kojim nikad neće moći da se odazovu. I do da, danas niko nije na ovaj izazov odgovorio. A Znamo da da se okupili i ljudi i džinni da ovaj Kur'an izmjene. Da samo rade na tome da ovaj Kur'an da izbrišu ili da dodaju nešto u njega i tako dalje. Međutim, to dan danas niko to nije uspio, ni jedan harf da izbriše za ovoj knjige, niti da dođe sa nečim, sa nečim što je potpunije od Kur'ana. Dalje Allah kaže, obzirom da ne mogu na ova izraza da odgovore, Da dođu sa istim Kur'anom ala gelwala da eden eden Yusmani izezu njima dakle da dođu sa nečim manjim od toga a to je ka jele gelwala em yekulu nasta kul fatu bi asri sura mithli em yekulu nasta kul fatu bi asri sura mithli muftariyat zar oni govore da ga on izmislia neka dođu 10 sličnih sura kakvi su Kur'anu, sa celim ne mogu da dođu. Da cijeli Kur'an neko izmisli, jedu kim Bogu Kur'ana ne može, kaže neka dođu sa dete bim mišljim sličnim surama Kur'anu. Uvedu uman istatatum min duni lahim kuntum sadiqim inaka pozovu sva svoja božanstva, pozovite sva svoja božanstva min ma' Allah'a želevara, ako jisim govorit. Dakle, nao iza to niko nije do sara odgovorio, on Allah'a kaže dalje, Wa in kuntum fi rayb mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin fa'tu bi suratin min mithlihi kaže ako vi sumnjate ako se vi bi ljudi bilo kakvoj sumnji u pobjedonoga što mi našem robu spustaujemo vjerujemo poslanik se læle ona kažela, da je jelevala jednom sejedom izmišljenom surom dođite vašet sa jednom sličnom surom kakva je u Kur'anu dakle sa jednom surom dođite kakva je tisna Kur'anu Vedao su šehidajkum min duni lahi kuntum sadiqin ipozovte sva vaše svjedoke i sva vaša dakle snage skupite što imate ako niste ugovarite Allah dželewala kaže stopidum da da nemaju nikakve šanse i ne mogu da to urade kaže Allah dželewala u drugom dale nakon sledećeg ajet fa in lam taf'alu wa lam taf'alu Pa ako to ne učinite, ako ne dođete sa inim jednom surom sličnom Kur'anu, ako ne izizite jednu suru slično Kur'anu, walen taf'alu anash te kaže to učenic, dakle la kaže ako to učinite, a ne nećete to učinit. Garanta dala ta berka ta da neće niko doći sa sličnom sa sličnim rečim poput Kur'ana. Izmišljenim Kur'anom niko ne može da dođe, pa makar ni sa jednom surom. كاذل جل... جلوالا فإِن لَم تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ وَعِدَةٌ لِّلْكَافِرِينَ اودا اكو نيدوдите سايزمشلنون توروم اكو قرانا ا نيديتوчи оне се бойте ватри која је припремљена која је припремљена за невернике која је чије су чије горива људи камене а која је припремљена قل اني جئت تنعت الانث والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ريد كدبي سوكوبيل سي جيني يلودا جنابره يلي لا ياتون بمثله نيكادا نبي موغلي دا دوجو ستاكيم ستاكيم قران ولو كان بعضهم لبعض ظهيره فما كان يني другиما بيلي pomagać Iz ovih jajeta vidimo kolika je, kolika je čas i uzvišenost Kur'ana govora Allah dželevana i kolika je potreba kolika je potreba nas da učimo ovu suštu istinu koja Allah dželevana objavio I, ko ne, i dakle ne može niko da stane ispred nje i da se suprostavi ovoj istini. Znamo da je svaki poslanik imao muđizu od Allah dželevana. Svaki poslanik. Tako je muđizu imao muđizu da baci štab da se pretvari u zmiju. Ili Allah želevala mu je dao devet jasnih znamenja. Dao mu je ispred njegove oči da, da se, se osvori more, da prođu sudim, da, kroz, dakle kroz more, sudim putem. To sve mojđize bi Ibrahim a.s. dao da boravi u vatri, a da bude zanjekat spasonosna. Također mu je pokazao uvijek uset sve malati u lalu. Pokazao mu je caro nebesa i zemlje. Dakle, svaki poslanik imao svoje mojđize. Poslanik i svoje celem imao također mojđize. Pa se spominje da je između njegovih prstiju, pleb, između njegovih prstiju, izminala voda. Pa su kaže, a stavi pijeli sve dok nisu dok nisu se dakle napili. Tako isto da je iz ispod njegova prsta pukao, kada je pokazao na mjesec, sa lahom dozvoru. Ali najveća mojđiza je što nikad mogla da bude. I jedan postanik koji je dobio najveća mojđiza je ovaj Kur'an. Je ovaj lahov govor, vječni govor koji nije koji nije nikada izmijeniti, niti će biti izmijeniti. I koji će ostati izazov do sunnjega dan. Kuran je najljepši govor. Svakako. Kako je neki kad je od Allaha Đelevana. Kada čitamo neku knjigu od nekog pisa, zadivi nas možda dobra knjiga i tako deli. Da se to može skoriti sa, sa knjigom uzvišenom Allaha Đelevana. Govor Allaha. Jeste li sve si da slušamo govor Allaha? Ne govor nekog čovjeka. Kogu sebe naša srca da uplijaju, kad slušaju, kad slušaju taj govoru. Zato, Allah jelavala stominje, stani, djenika, ko su to mu'mini. Šta su to mu'mini, ko su niho atvojica. Šta su oni. Kažla jelavala, innama almu'minu nellezine iza dhukiru allahu, wajilat ulubuhu. Zaisa suprali dijeni samoni, iza dhukiru allahu, wajilat kada kada inshallah pomire kada čujemo Allah ni hvast će ni hvast će da se pere ni hvast će da ispuni strah ni se brisa prošire va idha tulita alehim ayatu zadetum imana kada im se uče njegovi ayet kada im se uče nego nego ayetin Allah je levala ayet kada se uče zadetum imana to im kaže iman komeča to iman vijedniku povećava وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَاكَّلُونَ i oni se na svoga gospodara oslanjeni. Oslanjen. S druge strane, kontra mu'minima su nevjernici i munafici. Kako nije ovo staje kad se uči Kur'an? Jedan se isti je Kur'an. Kada uči vijernicima, povećava imak i srca je svih punih strahom. Dok nevjernici kada čuju su, Kur'an, ima skroz drugi osjećaj. Allah J.W.A. to spogne pa kaže وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَاحْدَهُ إِشْمَأَذَّتْ قلوب الَّذِينَ لا يؤمنون بالآخرة قال قرية سيده قالت أنيIV على الله إنها مرأت الله قال إن قلوب objetivo يجب أن لا يؤمن بالآخرة ذكرت أي أنه المرأة ذكرتك ويصد different like this during the U Izahu Kirovna zine menduni, Izahum je sebi širun, a kada se spomene neko drugi, os, mimo Allaha, kaže, oni se, oni se veseliju. Njima je drago. Kada im spomeneš neko glumca, njima je možda pričati s tobom. Kada im spomeneš neki vicin ispričaš, lijepo im je. Slušaju, zmiju se, veselije se. Kada im spomeneš da ne nabrajam sve, sve šta mimo Allaha želevala što ljudi obožavaju, oni kaže, Izahum je sebi širun, oni se... Oni se veseli. Međudi kada ima Allaha komineši, kada učiš Kur'an srca ima y... srca ima zgrče, i bude im teški. To je stane. To je stane oni koji ne vahiret. Kaže Allah, Jalavah, da li ufogli u taqlih. Wajjalna ala qlubihim akinetan, aijevsqahu, huva fi aazanihim uqra. A mi ispo kaže na niho im prepreku učinili. Dakle, zašto stave na nihova srca, da razumio ovaj Kur'an. Rasul Allah dželle vahdeto zašto na na takva čeca. Pa zato što neće, zato što bilje, zato što će ogoliti. Allah djeluje kaže sam je ona njemu sta zato. Wa fi adanihim waqra alanihi muslima buhoc. On tu je lepo. Dakle nikako pomitne dolazite. Wa iza wa iza zekerta al-Kur'an wahdehu walaw ala adbarih fi A kada spomineš gospodara? Jednog jedinog. Oni se kaže okrenu od sebe i počnu. Dakle leće ti okrenu i bježe i idu. Zato treba da budemo zahvalni Allah koji nam je mogućio da, da spominje u njegove uzvišeno ime. I najveći ibadet upravo jeste učenje Kur'ana. To je najveći ibadet koju čovjek može da učinje. Svakako, spomenut ćemo kasnije, ne samo učenje formalno i monotonno učenje, nego sa razmišljanjem i sa radom. Saravnišan i saravnišan i saravnišan. Znane, braću, sramota treba na nas bude da znamo jedan ili dva jezika strana, ili da znamo bila šta drugo od, od Dunjavuka, da znamo sebi kupiti dobro auto, da znamo dobro izabrat i tako dalje, a da ne znamo ušta lahavu knjigu. Šta je sama? Da može sebi vjerik dozvoditi koji je 5, 10, 15 zvodnji slavom da ne znamo ušta lahavu Kako Laha da obožavaš, kako Laha da dozivaš, svaki daći namazu pet puta, razmišljaš šta učiš u namazu. Treba da bude da svako sebe zapita dokle u pogledu lađa levala i da sebe izmeri i da da tam nek da odgovor gdje i kakvi. Zato je Kur'an vječni Allahov govor koji je sačuvan svake izmene, kako sam rekao. Ne, ne dolazi mu basi ni sa desna, ni sa lijeva, nis isprem, ni po Nih odakle mu ne može prići laž. Što nije slučaj sa drugim knjigama koje je također Allah Jalavala objavio, poput Eurati i Inđila. To su knjige koje su izmijenjene. Eurati i Musa letala mu dat, Židovi su ga iskrivili. Više nije onaj Eurati, onaj Allah objava koja je bila. Inđil isto. Kršćan su ga izmijenjili. A, a Kur'an je Allah Jalavala dao i on je zagadato da će ga čuvat i nikoga ne može, može izbristati. Da to pitamo se kako je naše stanje u pogledu Kur'ana kada ga učimo, kada ga slušamo, radimo po njemu. Šta se dešava u našu unutu, dakle unutra Kur'an? Ja li to kačemo neku ilahi, možda ima ljudi koji kad čuju ilahi zaplakaću. Dobra kaže ilahija Pravo. Kad čuje Kur'an, ništa, kuda, kuda ni ne učite. Treba da zapitamo kako je Kako je naše staje? Ako je tako, volaj, nije dobro. Na prvom mjestu treba da naša crca osjeće učenje Kur'ana. A prije toga svakako mora da zna čovje uči, da razmišlja. Ako ne zna nadalčki, treba da uzme da prevode, pročita, da se pripremi. Jer da je svjestan da stoji pred Allahom, da Laha dozivam. Iyake na abduo, iyake neseaim kad učim. Od tebe pomoć i uputu molimo da zna šta izgovara. يا جلال ذكر الله وجعلنا الم الم يئن للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله, الله تعالى زرنيه دوسو بريمه ان تخشع قلوبهم لذكر الله الم يئن للذين امنوا الله زرنيه دوسو الله يذكر زرنيه دوسو بريمه strahom ispune kada se Allah pomene الحق, i ono što je objavljeno ispušteno od istine, to je Kur'an. Trebamo da čuvamo da nam ne do Allah dželavala postane u srca hrda i okrutna. Kao što su postala kod Benu Israila gdje Allah dželavala opisuje njihov od slučaja Posleliš tim srca tako od tvrda, poput kamena još tvrđiš. Znači može biti srce koje od mesa i od krvi da bude tvrđio od, od, od materije kamena. Može, Allah je to spominje Kuran, pa kaži. Tu me spaset u ljuboku mi bed i zelit. I nakon toga su vaša srca, srca postala tvrda. Nakon svega što, što im je Allah je dao, spasio od faraona, izbavio ih, Iz, iz zemlje, gdje Faraon bio, potopio Faraona, na njihom je oči. I mnogi drugi, Aide, koji sviđili svojim očima, on su popet zanegravil Allah je nevala. Pa kaže, summe qatet u ljubu, kumim zalik, da je kjeh iđara ti evo šeddu toga su vam srca postala tvrda, srcela so su se, pa su postala poput kamenja. Ili još, ili još tvrdja. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الانهار أما قال كامينا إذ كي إذرى بودا وإن منها لما يشفق فيفرز منه الماء أما قال كي سرعب فيه بودا لكن سوبل كامينا فإذنه بودا إذرى قال كامينا وإن منها لما يهبط من خشية س... الله أما قال كامينا كي سرعب فيه بودا Kame putsa Kame putsa straha pred Allahom Wa inna Allah bi ghafilin amma taamalon akaja Allah nima wak ugflet inma maru pogi doragsta vi radite Kapa su tosetca koja rostseca učenje Kur'ana لو انزلنا هذا القران على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله دا суми каже kaže da je lov da su mi ove nekako nekako planini da su mi ove kurane planini ne čovjeku nego planin le raitehu khashian mutasaddian ti bi video skrušen kako je ta pred nas skrušena pred Allahu mutasaddian min khashyati kako se upra pred Allah kako se ruši planina ruši se od straha pred lagom u tišini kaže vidio bi tu planinu kako se kako se ruši kur'an je lijek i milozaviđje kur'an je lijek kako Allah dželelal spomine lijek u svakom pogledu lijek u fizičkom i unutrašnjem lako u našoj duši srcu kada oteđa sve u svom u svojoj prsima neko te Bogu uči kur'an to je lijek Ima da sebe tu od teškoćima što i prstima. Imaš neku sudbu. Imaš razne, razne bolesti. Uči Kur'an Allah dželewala će ti odagnut tu bol. Kaže da dželewala: "Konunzelu min el-Kur'an ma huwa shifa'un wa rahmatun lil-mu'minin." Mi objavljujemo Kur'an što je ono što je lijek i milost za vjernike. Allah objavlja u Kur'anu se lijek i milost za vjernike. Ola jezidu zlali mine illa facara. A kaže neće ništa drugo nevjernicima osim njihov propast pomećati. Kako to isti Kur'an? Isti govor jednima je lije i milost, drugima je propast. Ovdje vidimo uzvišenost Allahog govora. Jedan za isti govor, jedan za isti aj, sura, jednima povećava jani je lijek i milo ljudi ma je drugi ma je trofak takođe moramo da znamo i da budemo ubijeđeni u to i to vidimo svakodnevno ko je video ko nije vidite da nenije ni s timim težak čovjek svaki ne on, on ima težak život Makoliko koliko njegova izgledala da je lijepa da ima dobar sad dobro auto da ima da se sprovodi Međutim, on je, je truhosav. On je iznutra, on je mrtav. Mi ga vidimo da, on, da se on sprovodi lijepo na, na, na prvi pogled. Međutim, on sve oba život ima. On ima težak život. Zato što nema Kur'an svojim prsima, nema Islam u svojim prsima. Allah Jalala kaže وَمَنْ اَعْرَبَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً بَنْكَ Onaj ko se okrene od moga zikra, od moga spomena, od moga Kur'ana, od Islama ko se okrene, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَ تَلْبَنْكَ Takav će tegobat i tjeskobat život imat. Neki mu pesel da se odnosi tjeskoba ova u kaburu. Međutim, svakako, bila u kaburu ili bila na dunjavoku, njima je težak život. Ne vidim si njima i tjeskobat život. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ اَعْمَ A na sudnjem danu ćemo ga kaže slijepim proživjeti. Slijepim će ga Allah ćele ona Pa će ono قال يا رب لم أحشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قلت ضرmoi zašto si me ožiljo slijepa kad sam ja imao oči na sjabu ja sam video nisam bio slijep pać malađela vala reč je dalika zedka ayatuna penesita? to je zato što su ti dolazili naši ayet a ti se ih zaboravlja kedalika etetka ayatuna fensita wakalika eljoma tunsak To je zato što si naši ajti dolazili dok ti bi'o na dunjaluku a ti si se okreći od njih. I zaboravio si na Allahove ajti. Nije te interesu Allaho propustu. Bo kezelike lijevme tunsa za toči kaže danas biti zaboravljati. Bačani. Bačani zaborav. Kaže Allah je levojana inna haza l'Qur'an jehdi lilleti i hije aqvem. Za i svoje Kur'an upučuje na ono što je najbolje i najjakše, nečemu najbolje, nečemu najbolje, vej ubešivan mu'minina, kterom je imali na salihati, anna lahom eđeran kebira i on obveselava one koji vjeruju u ahiret, da nima pripada oblom na naku. Dakle, ima štije život na naku i još ono se preče na ahiret, če tjela djelevala dasi, Oglavnu veliku nama. Mo'lima Allah jala wa'ala da učini qur'an proječin naši srta da bude da bude vodić nam na dunia luku idan bude šafađa na akhira tu a kooli hada wa astagfiru laha li wa lakum wa lisa'i mu'minina min koli zabbim fa astagfiruhu innahu huo l-ghafoor rahim Ulu l-lahi salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'da Allah jala wa'ala je obača uzača uzača uzača uzača uzača uzača uzača uzača uzač Kaže Allah Sfana Ta'ala Inna nahnu ne zelne zikero wa inna lahu lahati dhun Mi smo kaže ovaj Kur'an Zajsa su mi ovaj Kur'an spustili Wa inna lahu lahati dhun I mi ćemo ga sačuvati Nije na nama da se mi brinemo bojimo i plaćimo Hoće li Kur'an nestati Hoće li eko Kur'an spali Skoj onoga kako da će Obnalio da će paliti Kur'an Kada bi sve Sve Kur'an je spalio Da će nesrati Allahom uvori? Neće nikada. Koliko imamo djece od 5-10 godina što znaju nakon Kur'an? Mi ne treba da se, da se cikiramo za to. Allah će ga sigurno začuvati zato se Allah želeo Allah obećao u, u svojoj knjizi. Nego treba da se, da se cikiramo i brinemo, oćemo, oćemo mi biti odehli Kur'an. Oćemo biti oni koji, koji uče Kur'an, koji slijede Kur'an, koji razmišljaju u Kur'an. To treba da se, da se mi pitamo. Ale ne, ko? izbrisati ili, ili promijeniti Kur'an, to je nemoguće, to to nema priče o tome. Allah džele vela reko inna nahnu nazelna tikra wa inna lahu al-hafizun. Glavna poruka Kur'ana većo nije u tome. Allah džele nije Kur'an spustio da ga tu u geografama, da ga grišćani traže da se na njega nakupi. Ili da ga uči samo kada fes kada nešto treba kada nešto zaboli kada neko umre takođe neka nehlađele vale objavio Kur'an da se živi po njemu a prije svega Kur'an je spušten i objavljen radi debur a šta je debur to je razmišljanje u Kur'anu razmišljanje o onome što se Allah govori kao da se tebi direktno kao da te direktno Allah to to govori kada za čuta zašto oni ne razmisle o qur'anu, ili su možda nađiho in sebečima katana. I vdi katana su nemože, tu nemože isto na prodri, zaključano. U drugom, ašto kaže, afe la je teda baruna al qur'an, wlahu kane min indi ghayri Allah, wlahu kane min indi ghayri Allah, illa wajedu uvijek istilaah kisira. mi razmišlo qur'anu? Al qur'anu neko drugoga. Nima Allah je jale uvijela, kaže u njemu minaršti Nekunar neće o neku drugog. U njemu bi našli noge proturječnost. Kažala Đelevana. Kitabu Nenzelnavu ilajke. Mubarak. Knjigu koju ti spuštamo je blagoslovljena. Mubarak knjiga. Zbog čega? li debaru ajati. Da bi oni razmislili po njenim ajatima. Uelijete zekara. Uelijete zekara uljul elba. I da bi povuku uzeli oni koji razum i pamijen imaju. Tadi poučile oni koji pamet imaju. Onaj koji nema pameti, nećemo uzeti pouku. Onaj ko, koga, je, koga je dunjalo prekrio, pa ne može uzeti pouku iz ovoga. Allah djela, djela kaže da pouku će uzeti oni koji koji razum imaju. Tadegur, ja razumevam Al-Kur'an što izražava. Razmišljanjem ono me na što ukazuju i što muvati Kur'anski. Kur'an s prilikom Kur'anskih ajeta, prilikom učenja, poniznost, poniznost nasprav njegovih narednih i prihvatanje njegovih poruka. Kad imam na Stoberi vezano s ovaj ajet da razmisle o Allahovim dokazima i propisima koje se nalaze u Kur'anu, to je se debu. Da radi se o Allahovim dokazima i propisima koje se nalaze u Kur'anu, uzmajuću povuk i radijeći po tome. Ovoga, zbog ovoga je Ibnu Qajim Rahmehullah rekao Zbog toga Allah spustio Kur'an da se o njemu razmisli, da se po njemu razi. A ne radi pukog iz čitavanja. Ne radi pukog iz čitavanja. Uz, odmetna, uz odmetanje od njega. Da se čovjek odmeste od njega. Naravno je da, da, da stalno se trudimo da probamo da razumijemo Kur'an. I da probamo da učimo Kur'an sa razumijevanjem i, i sa, sa osjećajom. Velike su nagrade za onoga koji uči Kur'an. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koji je bila je imam Muslim: "Khairukum men ta'allama al-Qur'an wa 'allama." Najbolji među vama onaj koji uči Kur'an i koji i koji drugije poučava. Najbolji među vama onaj koji uči Kur'an koji i drugije koji poučava Kur'an. Zato kaže poslanik sallallahu u hadisu koji je bila je imam Muslim: "Inne allati laisa fi jawfihi shay'un minal Qur'an kaybiit al-kharij." Ona je, ona je učioj se, čim se prstimo, učioj se unutra unutraštosti, ne nalazi ništa od Kur'ana. Šta je s taki čovek? Kaže, on je ko na kuća? Ko je napuštena i srušena kuća? Čovek koji ne uči, mu, vjernik, ali ne uči Kur'an, poput je napuštene i srušene kuće. U drugom hadijsku, kaže, el mu'minu lezi jafra u kur'ane ket utrudje. Vjernik, koji uči Kur'an, koji mnogo uči Kur'an, je poput vočke, utruje neki kažu da je tam da je ta bučka jabuka lawalem taj rihuha tayyib wa ta'muha tayyib nije miriset lip i nije nukuse nije nukuse dobar lip wa mathalu almu'min alladhi la yaqra'u alquran kamathali tamr a vienik a primer venik ako ne uči qur'an je zato što je vjernik, ima lije pokus, ali nema mirica, ne, ne izlazi iz njega taj miris, zato što uči Kur'an. Prvo si tebe bila, ali radio lanhu, jedampuz došao kod Allah s nisle s elem da uči ezan, za sabah namaz. Pa je zatako poslana nisle s Te plaći. Pa je opitao, o Rasulullah, zašto plaćeš, zato da si Allah nije oprosio ono što je bilo, Maha teqadda mevn zedni muna taqha. Ono sta bilo dvijaha. Kto sučinio, evan to Allah. I ono sta sučinio. Zdrav ti Allah je nevoj na nito prostio? Fom rečeku, salli salli Teško tebi bilo? Teško tebi? Danas. Dakle, u me noči. Mi objavljen ajet. I sura Ali Imran. Pa je pročetao dakle, Kaže in fi chalq السماوati wal ardi, wa ktila fi lejli wa nahar. Kaže zah istavstvar al i zemli. Zajca u stvare neb nebesa i zemlje. Pohti laki leli wan nahar. Is minhum nochi idan. Zajca u stvare nebesa i zemlje. Da ja čovjek razmišlja o nebesima, o sedam nebesa, u... koja je to veličina, kako la djelovala nebesa iznad nas, stvorio da i ništa ne drže kako ne pano na, na nas i tako dalje. Da ja čovjek razmišlja samo tim, o tim stvarima. Inna fi khalqi samawati ان في خلق السماوات والارض زا يستو ثبانا بيتاي زملي فو اختلاف الليل والنهار اتمنو ناتشي دانا لا ايات كاجي توسو توسو زا يتا اياتي اي توسو زا يتا زنامينيا ليوني الالبا كومه اوليما كوي پاميتي كوي پونيما كوي پاميتي ميس اذا مزيمو كومو ذا كاجيمو اوناي كوي كوي نيه بييديك يونه كوي نيتيدو بيرا لو هايت تا اي گلوپ تا اي لوپ Ala usmi klup glup, onaj što hoda i farmace ne znam ne znam kako hoda. Ne. Eto njemu Njegov, je njegovo srce zamrlo. Njegovo srce treba da se liječi. Ala dželala hala kaže samo će pametni uđi pouku. Onaj ko razmišlja o tim stvarima. Kako Ala dželala hala podiže nebo iz zemlje? Kako to noći dan? Priroda, kakva priroda, ko je prirodu stvorio i tako dalje? To su ajeti za one koji pamet imaju. Ko su ti? El ladīne zukurunallāhi qiyāme wa qu'ūdihi wa 'alā jurūbihim, oni koji Allah dželle ve ale veliçaju dok su na pijamu, dok su stojeći, u poruđani kada sjede, va ala jurubihim i kada leže, spominja Allah dželle ve ale. Kada su na svojim bokove, na kada leže, spominja Allah dželle Wa ala jurubihim. Rabbena ma xalqta hada batila. Govorići Gospoda, Gospadaru naš, ti o uzaludni stvorio. Subhanake taqina azabannar. Salanaka titi, bta na, vatri pasi nas azabak džendelskog i pasniju vati. Nakon ovih slučena ajeta, reče posledi sve celem Bilavu, kaže, teško onome ko prouči, ko proučuje ajete, a ne razmisli o njima. Teško onome ko proučuje ajete, a ne razmisli o njima. Pre, Premni ti ashabi i naši dobri prijedodnici, kako se prerasi, kada bi proučili ajetu kome se pominje džendet, zastali bi kratko i tražili laha džendelvana da im podari džendet da im dadne, dadne tu blagodan. A kada bi naišli učeći, učeći ajte koji govori o džernemu i kazni, kaže će tražili bi moduli bi od Allah zaštitu. Da ih zaštiti od dva sredi. Praksa isprave prednuljka nije bila monotona učenja, kako sam neko malo prije. Nije bilo samo da oni što prije nahica izuče i gotovno. Ne. Ko su danas ima većina, koliko ima danas hafiza, koliko ima danas ovaj organizacija koji je dakle dnevno izbaca Allah zna koliko, koliko učača. Međutim, nije u tome poeta, nego šta? Tedebur, da razmišljaš o učenju. Da ne bude samo da ne prelazi svoj grkljak, nego da dođe do svog srsta to učenje. Učenje Kur'ana bi ostavljao veliki trag naše ispravne prednudnike, dok bi njihova srca ispunjavao poseben osjećaj. U hadithu koga bilježi imam Buharija, od Abdullah ibn Sa'ud ar bih, kaže da mu je rekao Allah s.a.v. Abdullah me saudorekaoje uči mi Kur'an. Pa ja bula i me saudorekao alo kako da učim tebi Kur'an, a tebi objavljem. Kako da učim ja tebi Kur'an, ima neko lepše i bolje da učuva tebe? Pa konačno sam neko na to. Ja uči ja volim da slušam Kur'an od tebe kad ti učiš. Ja volim da slušam Kur'an ti učiš. Pa kad je počeo sam da učim Kur'an, počeo sam da učim suru An-Nisa. Počeo učiti suru An-Nisa, srećo pisan došao do ajeta kaže tekajta itajna min kulli še, min kulli ummati bi shahid ta reda kista nas da ayata ya ala jal wala min kulli ummati bi shahid kako će biti tog dana na sudnjem danu kada dođemo kada dovedemo iz svakog umeta posjedoka protiv njih i svakog ummeta kada dovedemo sedoka protiv njih wajidna bik ala haؤلاء shahida a dovedemo kaže tele ova fosanice kao sedoka protiv njih Pa je reklo, poslije se, lem kepa, dosta je, dosta je, nemoj više učiti. Pa sam pogledao njegove lice i vidio sam, vidio sam kaži, kako, mu, kako, mu suze, kako mu suze idu. Tako se prnosi da je sin od Pudalibni jada, Pudalibni jad je bio jedan veliki učenjak koji je napisao mnogo, mnogo knjiga i koji se i dan danas koristimo od njegovoj znanje. Imao, imao je sina koji je puno bio osjećaja, kad bi se učio Fulaj, padao bi u nesvijest. A Fudalim Nijad je bio imak u mešćidu, pa kaže, kad Gog vidio da je njegov si došao na namaz, on bi, kaže, skrašio namaz i ne bi učio, ka, ina, ne bi učio dakle onako kako inače uči. Neko bi birao aete onako kako da ga ne bi potratilo to. Pa jednom kaže, kad je se so okrenuo prema ljudima, da se potrapaju, vidio da nema njegovog sina. Pa kaže, zanijetio. I počeo je klanjati i... Opustio su namazu, dakle, nema mi sina sad da uči ono ono želim. Pa on onda hoće da uči Kur'an, i uči i uči, međutim, njegov sin je došao malo sad za kašnjinevna namaz. I šta se desilo? Njegov sin je pao i umro. Pao i umro od straha od Allah je levana. Kad je čuo učenje Kur'ana. Hasan navodio Amin i Nadu Qajsa da rekao, čuo sad više od jednog dvojica ili zrojca zhaba, Jer obješnika, sallallahu alaihi wasallam, kako govore, dojce je svijetstvo vjerovanja razmišljane. Doista je svijetstvo vjerovanja razmišljane. Ovo bileži bin kisir, som kisir. Od Hasana al-Basrana se prenosi je rekao, najvrednije dijelo je bogobojaznost i razmišljane. Najvrednije dijelo je bogobojaznost i razmišljane. Tako se prenosio da Bada bi Hamze, da je ispričao, kaže, ušao sam kod Esme, razdijel Allahu anha, a ona je, kaže, učila... Ayat sura Tur, učila ayat je kaže lastna tala, "Tamen Allahu alejna wa qana azaba samum", Allah milost svoj darovao i sačuvao nas od paklivog. I stale taj ayat učila, "Tamen Allahu alejna wa qana azaba samum". Stale taj ayat pa kaže se to odušilo, pa samo što kaže Kad se vratio, kaže zateklo vidali kako taj ayat učili. A kako je to bilo razmišljali učene Kur'ana? Pravče ajit pa razmišljaj, pravče ajit pa razmišljaj. Saacima su provodili tako. Da hake znao, kaže seda sabaha ponala ta ajit, lahum in felpihim zulelum minel nari, vamin tahtihim zulel. Kaže iznad nije će biti nas lagej tmine od vatre. I isto nije će biti također nas lagej tmine od vatre. Dakar biti će utopleni u Čehennem. Zalik je uhovifu Znači, tako Allah želi da zastražiš svoje robove. Ja i veli srta pun, o robe moji bojite me. Allah u ovom ajetu želi da ulije strah u srca vjernika, da se boji u zvišnog Allaha, da mu ne griješe, da haram ne čine. Želi Allah da nas, da nas spasi džahnema, pa nam ovo, pa nam ovo govori. Kaže, uči je sada sabah taj ajet. Aj. A posljednji sada sabah je znao da ponavlja po cilu loće nam taj isti A to je ure majde kaže intuitivum ako ih ibaduk kaže allah a koi kazde istorije s tvoje robu vo inta filahum pa innak anta alazizul hakim ti si onaj koji je sila ni koji je koji je mudat porima lahada budemo od onih koji uče kuran i mai poku. i razmišljaju o njegovim značenjima i razmišljaju kuranu Jer ko sallallahu i alaihi salam je rekao iqravlu qur'ana fe innahu jati ye javme lu tayamati šafi'a Učite Kuran jer od će doći kao šefađija i zagovornik na sudnjem dalu za onak ko ga bude učio. Učite quran, quran će biti zagovornik na sudnjem dalu za nas. I zato će biti zadnja, zadnji ajet koji bude vam proučili tu će biti nam naša zamisa na, naša, naša zadnja ređa u džennetu bi idni lajeta nam Allah djela vala Da, molim Allah da nam dađa Đanet. Dakle, moramo da se trudimo da, da, da Allah u knjigu shvatimo ozbiljeno i da shvatimo kao veliku blagodan. Molim Allah Đanet da Kur'an bude dokaz, dokaz nama, a ne dokaz protiv nas, jer bit će Kur'an i dokaz protiv ljudi. Čitav, čitav vrijeme učio Kur'an, Kur'an će ga proklinjati i biće će dokaz protiv njega, zato što nije rađao protiv Kur'an. Molim Vala Đelevala da učini naša srca i naše jezike i naše, naše sve organe budu pokloni se Allaho Đelevala i da budemo od onih koji, koji su spašni na sudnjem danu, a ne od onih koji su propaštani. Molim Vala Đelevala da naša srca ispuni strahom kada se Kur'an uči sa istinskim strahom i da, i da budemo od onih koji razmišljaju o Kur'anu i koji rade po njemu. Molim Vala Đelevala da bude uputaj svjetloć na dunjalih i na ahiratom اللهم أعذ الاسلام والمسلمين واذل شركاء المشركين ودمر أعداء الدين اللهم انصر من نصر الدين واخذ بالمنخذل المسلمين اللهم من أراد بالاسلام بخير فثبته في كل خير ومن أراد الاسلام والمسلمين بالشر فخذوا أخذا عزيز مقتدر اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم أسرع عليهم صبرا وثبت وانصوه معنا القوم الكافرين اللهم اجعل القرآن ربي قلوبنا ونور خذورنا وجلاء احزاننا وذهب همومنا وغمومنا تقول قولي هذا وأستغفروا لها لي ولكم ونسائل المؤمنين كل سبيل فاستغفروا إنه هو الوقت الرحيم ويقوم القلاء من الصلاة تنفعون الفحشاء والمنكر ولجد الله أكثر والله يعلم ما تنعون Ya kullana la ta'budu sulbana Ya Bila ased al-Falluja Wa admi rakz al-Mawuja Fursa hiraka Womenn yushaqq il-Rasul Min بعد ma tbiyen Lahu al-Hudā وَسَعَتْ وَصُّلَّهُ <تصفح> <تصفح> سُكْهَا لِلْإِذَكِ نِسْرُ جَرْدِ يَنَسَتْ الْقَلُّ جَرْدِ وَعْيَ عُمَّةِ يَتَاجِ الْعُمَنِ وَدُرَّةِ الْعَرْشِ الْمَكِينِ هَذِ الرِّدَاءُ مِنَ التَّكَاشِرُ وَالْقُمُولِ شَتَفْلَ عُرْحَيِّ الشَّمَالِ